Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah na'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa mayudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.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 يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وقولوا قولا صديقا يسلح لكم أعمالكم ويقفل لكم دنوبكم وما يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسق الحديث كتاب الله وخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محجسات بدأ wa kullu labidin ad-dalalah wa kullu muslimin ikhwani wa akhwat rahmani wa rahmakumullah kita teruskan kembali kajian kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimati Risalati Ibni Abi Zair al oleh fadilat asy Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Abbad Al-Badar hafizhuallahu ta'ala Sekarang kita sampai pada halaman 74 poin yang keenam Al Imam Ibn Abi Zaid al qarawani Allah Berkata, wa anhu faqah arshih al Majid bidhatih. Sesungguhnya Allah ada di atas arsinya yang agung dengan zatnya, wahwafikul limakanin bilmihi dan dia dengan ilmunya di mana mana. Ya, artinya Allah ilmunya di mana-mana zatnya ada di atas Al-Arsh kata Sheikh Abdul Masin Al-Abad al, al taala, lama zakara imna abizad rahimallah anna min asma'illah asma al-aliyu atau min asma'illah al-aliyah waqa zakarahu qariban muqtarinan bismil azim wa bismil kabir Bayangkan di hada, anah ulu Allah Azza Wajalla, wafiqiyyatuhu al arshih, anahululun bizar. Al Imam Ibn Abi Zaid Al Karawanee rahimullahaladha pada poin sebelumnya itu menyebutkan di antara nama Allah Al Ali. Ya sudah kita lewati dua poin ya yang menyebutkan nama Al Ali. Baik poin yang kelima kemarin tentang nama-nama Allah yang terakhir Allah, ayat, imam, imam Ibn Abi Zaid mengatakan nama Allah diantaranya Al Ali Al kabir Kemudian poin sebelumnya poin keempat tentang potongan atau petikan dari ayat kursi yang terakhir adalah berbunyi Wa Hu al, al Azim. Imam Ibn Abi Zaid Ibn Zaid Kerawanin menyebutkan dua kali nama Al Ali sebelum poin yang keenam ini. Kemudian beliau pada poin yang keenam ini menyebutkan ketinggian Allah di atas aras itu dengan zatnya Ini ada makna yang tersirat. Apa itu? Yaitu bahwasanya kama'annau 'aliyun bil qadar wa 'aliyun bil qahr Ya, Inna mana salah uluhi ala arsi bidatih, lama wujud manya kol. Inna uluwa Allahi uluun kaderin wa uluqahrin, wa awla uluwa ala arsi bisti lai alai. Ini sudah kita sempat singgung kemarin bahwasanya ada sekelompok alil bid'ah yang mentakwil. Mereka mengakui Allah ada di atas. Ya. Cuma makna di atas di sini apa Allah Maha Tinggi ya tinggi kedudukan dan kekuasaannya zatnya di mana-mana. Ini ta'wilnya alil alil bid'ah. Makanya al-Imam Ibnu Abizil Al-Qarawani setelah menyebutkan tentang nama Allah yang Maha Tinggi, beliau menyebutkan ketinggian Allah itu juga ya dengan zatnya di atas arsy, dengan ya, zatnya ada di atas langit. Dan sudah kita sampaikan Ketinggian Allah ada tiga maknanya Tinggi zatnya di atas langit, di atas aras Tinggi kekuasaannya Dan tinggi kedudukannya Alil fit'ah hanya meyakini dua poin yang terakhir saja Ketinggian kekuasaan Dan ketinggian kedudukan Adapun ketinggian Allah dengan zatnya di atas aras Mereka tidak mahu meyakininya Karena mereka sudah punya keyakinan Allah ada di dimana-mana. Makanya di sini al Imam Ibnu Abi Syair al qarawani menegaskan Allah itu tinggi di atas ars dengan zatnya. Ya namanya Allah Maha Tinggi. Ya sifat ketinggian itu mencakup tiga e bentuk kategori tinggi zatnya di atas langit tinggi kedudukannya dan tinggi kekuasaan. Ini yang kita sebut tadi ada makna tersirat ketika beliau mengatakan bahwasanya Allah di atas arasnya, ya yang mulia dengan zatnya. Setelah beliau menyebutkan dua nama, ya dua kali nama Allah Al Ali pada poin sebelumnya. Ini, ya di antara para ulama ketika menulis itu terkadang ada makna-makna yang tersirat. Maka disampaikan di sini oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad bawasanya beliau menyampaikan pada poin ke-6 ini Allah ada di atas arasnya dengan zatnya ini karena ada orang-orang yang mentakwil bawasanya ketinggian Allah hanyalah ketinggian kekuasaan dan ketinggian kedudukannya wa an-naulaisa ala ashihah kiyatan bidati mereka tidak meyakini bawasanya Allah ada di atas aras secara hakiki dengan zatnya Fa'abbara bi ulwizat radhan alaman yakul atau alaman khal. Innahu uluun majazion warasah bi hakikiin. Ya, Imam Ibn Abi Zayd al-Qarawi dalam point 6 ini membantah orang-orang yang mengatakan ketinggian oleh itu ketinggian yang ya majazi majaz, bukan hakiki. Dia ya, beliau mengatakan. Ini adalah pak ketinggian yang hakiki dengan zatnya, bukan ketinggian kedudukan ataupun kekuasaan saja. Wahdah nadziru qawli salah anil Quran innahu ghairu makhlukin. Ini semisal dengan apa yang diucapkan oleh para salafus saaleh tentang Al Quran, iaitu ya, ketika ada kelompok alim bid'ah. Baik kelompok Jahmiah atau Mu'tazila Mengatakan Al-Quran makhluk Maka serempak ya Ulama-ulama Al-Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah Gairul makhluk Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk Dan inilah salah satu Tugas para ulama Apa itu? Membantah ucapan-ucapan yang sesat Pemikiran-pemikiran yang ya, Batir Atau kelompok-kelompok yang sesat Dan menyesatkan Semuanya dalam rangka an-nasihah. Memberikan nasihat kepada umat. Dan itulah yang Rasul pernah sabdakan. Tentang ciri-ciri ulama ahli sunnah wal-jamah. Rasul mengatakan. Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin udulu. Yanfuna anhu tahrifal ghalil. Wanti halal mubtilin wa, wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini senantiasa akan dibawa oleh para ulama-ulama. Apa tugas mereka? Kata Rasul yang pertama, yanfunu anhu tahrifal ghalid. Yang meniadakan menolak tahrif. Penyelewengan eh ya, penakwilan orang-orang yang batil. Wa takwila jahilin, tahrifal ghalin wa 'ti'al mubtili dan membantah jalannya orang-orang yang sesat dan di atas kebatilan dan membantah takwilnya orang-orang yang yang jahil. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Dalam Islam tidak cukup hanya amar ma'ruf. Eh, seperti kelompok Jamaah Tabligh. Eh, ya kita hanya apa? menyuruh kepada kebaikan saja. Kalau sudah kita suruh kebaikan, insyaallah akan hilang kemungkaran. Mustahil. Ya. Ini adalah kelompok sesat. Kenapa Allah menyatakan kuntung khairu ummatil apa? Ukhril lin nastamuruna bil ma'ruf sampai di sini saja? Tidak. Wa tanhawunil munkar. Wa ulai ka wa taqum minkum ummatun al khairi wa ya'muruuna bil ma'ruf wa munkar. Selalu digalinkan. Jangan diantara antara nahi munkar yaitu membantah kelompok-kelompok yang sesat. Sebagaimana dikatakan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu Pawasanya membantah Al-Bitah itu termasuk minjumlahil amar bil ma'roof wan nahi anil munkar Itu tugas para ulama setiap ada pemikiran ucapan keyakinan yang sesat mereka langsung apa membantahnya. Wa amakauluhu. Adapun ucapan al Imam Ibn Abi al qarawani wa huwa fiqul imakan bilmi Allah. Dengan ilmunya di mana-mana. Sekali lagi yang di mana-mana adalah ilmunya. Zatnya di atas al-ars. Ucapan ini membantah, menolak keyakinan sebagian manusia. Yang mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluk-makhluknya. Wa huwa anna Allah halun fil makhlukat. Eh, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluk-makhluknya, Muttahidun maaha, muhtalitun eh, biha, eh, bersanding, ber, eh, menempel dengan makhluknya. Fa'in Allah zawa jale al khalik, wa kullu masih wa makhluk. Allah adalah Sang Pencipta. Selain Allah adalah makhluk. Wan <tuhidun> makhlukat kuluhkanat adaman. Semua makhluk itu asalnya tidak ada. Faujada Allah, kemudian Allah yang menciptakan mereka. Faujuduh mubayyinul wujudilah. Keberajaan makhluk itu otomatis, ya, berpisah dari wujudnya Allah Subhanahu Wataala. Tidak akan mungkin bersatu antara khalif dengan apa? Al makhluk. Wa subhanahu wa ta'ala Ba'inun min khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala dengan zat itu terpisah dari makhluknya Allah Maha sempurna, sedangkan makhluk Maha eh, sangat penuh dengan kekurangan. Maka enggak akan mungkin bersatu antara yang Maha sempurna dengan yang eh, penuh dengan kekurangan. Eta allahu amma yaquluna ulwan kabira, Maha Allah dari apa yang mereka ucapkan. Cuma inilah Sebahagian manusia mereka sudah teracuni oleh racun-racun iblis yang menyatakan Allah bersatu dengan wali-walinya. Eh, ya, wali-walinya itu sudah bersatu dengan Allah. Makanya ada istilah, eh, ya, kalau syaitan kan marifat tidak ada lagi apa ya, kewajiban. Karena bah, ya, Allah sudah menyatu dalam dirinya. Naudzubillah min dalik. Makanya kata seorang penyair, eh, ya, kalau Allah menyatu dengan Wali-wali itu maka siapa yang diperintah dan siapa yang apa memerintah. Ya, Kenapa bersatu? Ini adalah agamanya orang-orang yang tidak waras. Ya, bagaimana Allah yang Maha Sempurna bersatu dengan orang-orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka para ulama pun membantah ucapan-ucapan mereka. Di antaranya di sini Imam Ibn Abi al qarawani mengatakan Allah dengan Zatnya ada di atas Al-Ars. Tamu ilmunya Allah ada di mana mana. Waa Subhanahu Wa Taala Ba'in Min Khaliq. Satu makhlukat halatan fi tidak mungkin. Ayam makhluk bersatu dengan Allah. Wal Khaliq halan fi makhlukat demikianlah tidak mungkin Allah bersatu dengan makhluk makhluknya. Kemudian wa Ma'iyatullah fustad bi anna Ma'iyatun bil ilmi. Kemudian kalau ada kata-kata dalam Al-Quran Allah bersama hamba-hambanya, ya ini sudah kita sampaikan kemarin kebersamaan Allah ada berapa? Ada dua. Apa saja? Al-ma'iyatul khosok kebersamaan secara khusus dan kebersamaan secara apa? Secara umum, al-ama. Dua-duanya itu tidak melazimkan eh bersatunya hamba dengan dengan makhluk Allah bersama hamba-hambanya nanti akan dibawakan dua ayat ya jalan surat al mujadilah yang ketujuh dan surat Al-Hadid yang keempat yang di situ ada kata-kata Allah bersama manusia di mana saja mereka berada kebersamaan itu adalah bi elmihi ini maksudnya alimam ibnu Abi Zaid al-Kharawan Allah bersama kita dengan ilmunya zatnya jadi atas al-ars Allah selalu mengawasi kita. Ya, dan itu sama sekali tidak bertentangan ya secara syariat, secara logika dan juga secara bahasa. Nanti akan disampaikan. Wa maiatullahus tirtibi anna maiatun bil ilmi kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya itu ditafsirkan dengan kebersamaan dengan ilmunya. Kamakala Ibn Abi Zaid al Karawani Hunah seperti yang dikatakan oleh Al Imam Ibn Abi Zaid dalam poin yang keenam ini, wahwafikul limakan bin mi Allah di mana-mana dengan ilmunya, bukan dengan dengan zatnya. Kemudian beliau membawakan Asyikh Abdul Masyir membawakan surat Al mujadilah ayat yang ketujuh, alam taro'an Allah ya lamu ma'fisa mawati wa ma'fil al. Tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit. Dan apa yang ada di, di bumi? Maya kunumin najwa salasatin ilahu rabbiuhum. Tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Wa lahum satin ilahu asadi suhum. Tidaklah lima orang berbisik-bisik. Ya Allah yang yang keenam Allah yang menyengarkan bisikan-bisikan mereka. Entah bisikan-bisikan setan. Atau bisikan-bisikan yang yang baik. Entah bisikan-bisikan membuat makar. Rencana jahat. Menghibah. Menfitnah. Atau yang lainnya. Allah mengawasi dan pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Atau yang baik. Allah maha mendengar. Allah maha mengetahui semuanya. Wala adana min dalik. Atau yang kurang dari jumlah tadi. Ya, tiga ataupun empat. Atau yang kurang dari itu. Wala asfar. Atau yang lebih dari jumlah itu. Illahu huwa ma'ahum. Kecuali Allah bersama mereka. Ini arti apa? Ma'ahum bersama mereka. Apa makna Allah bersama mereka? Itulah yang kita sampaikan tadi. Ma'ahum bi'ilmihi Allah bersama mereka. Di mana saja mereka berada. Dengan ilmunya. Dengan pengawasannya. Dengan penglihatannya, Dengan pendengarannya. Ya. Ini yang ma'iyatul amah kemarin. Adapun makiatul khasah bersama mereka, yaitu hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa dengan, eh, ya, bukan hanya pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya, dengan ilmunya, namun lebih dari itu Allah bersama mereka dengan pertolongannya, dengan, eh, ya, Allah membantu mereka menyelamatkan mereka dari mara bahaya. Ini kalau al-makiatu al-khasah. Ilahu um a'mau enamakan. Tiada eh, mereka itu berbisik-bisik kecuali Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Sumayunabiuhum bima amilu awas. Ya, eh, jangan berbisik-bisik yang ya eh, bisikan-bisikan shepak, bisikan-bisikan mengadu domba, bisikan-bisikan membuat fitnah, membuat provokasi. Kenapa Allah ancam. Seperti yang kita sampaikan kemarin. Ya eh, Allah maha melihat. Allah maha mendengar Bukan setelah melihat mendengar Itu ada apa? Di antaranya ada unsur ancaman Kalau bisikannya tidak benar Perbuatan tidak benar Allah mengawasi Sekaligus hati-hati Allah akan memberitahukan kepada mereka Apa yang mereka perbuat pada hari kiamat Innallaha bikuli syain alim Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu Kata Sheikh Abdul Masin Rabat Fakat Budiat Hadil ayatu Bil Ilmi. Ayat ini surat apa tadi? Ayat ya Allah memulai ayat ini dengan ilmunya alam taroan Nalla ya alam. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya Allah mengetahui dimulai dengan sifat ilmunya. Kemudian wakhtimat bil ilmi Allah tutup ayat ini dengan masalah sifat ilmunya. Wah wa Inna Allah Inna Allah Bikkulisein Alim. Makanya para ulama mereka mengatakan dia bersama mereka di mana saja mereka berada ditafsirkan dengan kebersamaan Allah dengan apa? Ilmunya. Ini bukan takwil yang batil seperti yang dituduhkan oleh Alim. Akal Kalian juga mentakwil. Itu buktinya Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Kalian katakan dengan ini ta'wil. Kita katakan, kalaupun dikatakan takwil, ini takwil yang sahih. Kenapa? Redaksi ayatnya itu memang mengantarkan kita ke pemahaman seperti itu. Memulai ayat dengan ilmunya. Allah tutup dengan ilmunya. Maka mana dia bersama mereka di mana saja mereka berada. Itu kebersamaan dengan apa? ilmunya kita bukan mentakwil sebagaimana kalian tangan ditakwilkan olehku tanpa ajar ayat dalil yang yang yang benar ya, tanpa dasar yang yang benar kalau ini adalah takwil yang sahih, kalaupun itu dikatakan takwil Namun inilah pemahaman yang yang benar ya, tidak dikatakan dengan zatnya Allah di mana mana apalagi ayat-ayat yang banyak mengatakan Allah ada di atas alam enam wa fusirab bi anna ma'iyatun haqiqiyah Maka ditafsirkan kebersamaan Allah dengan manusia ini kebersamaan yang hakiki, meskipun hakikatnya bukan apa dengan zatnya. Nam Allah bersama mereka. Cuma kebersamaan itu tidak harus oleh tabah menempel dengan makhluknya, bersatu dengan makhluknya. Nanti akan sampaikan ini pun secara bahasa suatu yang ia eh, bisa diterima. Wal mana an Allah fakar si bidati. Maknanya Allah. Berada di atas arasnya dengan zatnya. Wahwama akal kihidunah intizajin al-ikhtilat. Namun Allah bersama dengan makhluk bukan maknanya ia eh, bercampur, bersatu, nempel, bersanding. Final makhlukat syiratun hakira. Karena makhluk itu makhluk yang kecil, yang hakira, yang hina. Amma aladhamatillahi wa kibriyai di hadapan eh keagungan Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah azza wa jalla ma'akawni faqarsihi fahuwa qaribun min ibadihi meskipun demikian wajib kita yakini Allah zatnya jaz aras namun dia dekat dengan hamba-hambanya kata-kata dekat kata-kata bersama itu tidak harus ya eh, berdampingan, tidak harus nempel bersanding kala syekhul islam imtimi rahimallah fil wasitiyah Berkata Syekhul Islam yang dalam akidah wasitiah yang sudah kita pernah khatamkan di masjid ini sekitar eh sebelas tahun yang lalu. Alhamdulillah. Kalau mungkin ada yang dulu angkatan pertama masih ingat, insyaAllah Taala. Kalau masih ingat ya. Wajdak Allah bima dzakarna min iman billa al iman bima akbar Allah biki kitabi. Eh bahwasannya kata Syekhul Islam yang Allah telah kita sampaikan dalam pembahasan iman kepada Allah. yaitu mengimani apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Wa tawataran Rasulullah SAW. <sallam> Dan telah mutawatir dari hadis Rasulullah SAW. Wa <tawa> ajma' <taran> alaih <rasulullah> salaful umat. Dan telah ijma' ya, ulama-ulama salaf. Min <tawa taran> annaw subhana <rasulullah> fauqa samawati ala arcihi. Ya, sekali lagi beliau mengatakan. Banyak ayat-ayat. Banyak hadis-hadis dan ini ijma' salafus-salaf. Bahawasanya Allah berada di atas arasnya dengan zatnya. Aliyun ala khalqi. Allah di atas semua makhluk-makhluknya. Wahuwa <tuh> subhanamahum aynama kanu. Namun Allah bersama mereka. Di mana saja mereka berada. Ya'lamu mahum amilun. yaitu Allah mengetahui. Apa yang mereka berbuat zatnya di atas langit. Namun ilmunya bersama hamba-hambanya. Kama jamaah baina zalik fi khali ta'ala. Sebagaimana Allah sendiri telah menggabungkan dua hal itu di dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Menggabungkan apa? Antara zatnya ada di atas aras. Dengan ilmunya di di mana mana Allah yang mengatakan demikian. Kita tidak mentawil-tawil. Ya Allah mengatakan, Wa ladi samawati wal arda fi tati ayamin. Semas tawa alal arsh. Tiada Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian Allah tinggi di atas arsh. Tinggi dengan apa yang di sini? Dengan zaknya. Ya. Kemudian Allah mengatakan, Ya lamu ma baena. Yalla muwamiyil jufi al diwamiy kerjominha. Setelah Allah menjelaskan tentang zatnya di atas aras, Allah menjelaskan tentang sifat ilmunya. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wamiyansiluminas sama wamiyil jufiha dan Allah maha tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Wahu wama akum ainama kunthong dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kalian perbuat. Ini sama dengan ya ayat tadi surat Al-Mujadilah yang ketujuh. 7 bahwasanya Allah ya sebelum mengatakan dia bersama mereka atau Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, Allah ya sisanya apit ucapan tadi firmanya tadi dengan ilmunya, Ya Allahumma yarizul fil ardi, Allah Maha mengetahui apa yang masuk ke bumi. Sampai terus tunjuk tadi, kemudian Allah mengatakan dia bersama kalian di mana ikan berada. Allah tutup lagi dengan, Wallahu bima tak basir. Dimulai ayat eh, sebelum wahamakum, di ayat eh, dimulai dengan ilmunya Allah dan diakhiri dengan ilmunya. Makanya ulah mengatakan kebersamaan Allah di situ bukan dengan zatnya, namun dengan apa? ilmunya, karena redaksinya menguatkan akan hal seperti ini, ini bukan takwil sebagaimana takwilnya, kelompok alipid atau asyariah yang mengatakan tangan, artinya kekuasaan turunnya Allah, dengan zatnya seperti turunnya, atau turun rahmatnya, turun perintahnya ini takwil yang batil, karena memang redaksinya tidak menguatkan ucapan tersebut, takwil tersebut, adapun di sini ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Zabnya ada di al-Qur'an, namun ilmunya di mana-mana. Kemudian beliau mengatakan: "Walisa ma'na qaulihi wahwa ma'akum an-nau bil khaliq". Bukalah makna Firman-Nya Dia bersama kalian, bahwasanya Allah itu Eh dempet, eh bercampur, nempel dengan makhluk makhluknya. Fa'inah ada la tujuh al-dhurq. Karena ini tidaklah sesuai dengan bahasa entah bahasa Arab, bahasa Indonesia, eh ya. yang perih bahasa manusia Insya Allah seperti ini. Ya, eh nggak tahu bahasa Jin ada yang tahu. Eh ya, nampak bahasa manusia, bahasa Arab, bahasa Indonesia, namanya bersama. Tidak harus apa, nempel, dempet, ya bersatu, berdampingan. Wah, wakilah fuma ya. jema'ah salaful ummah. Jadi yang telah apa? Atau tidak? Kalau dikatakan Allah bersama makhluk dalam artian menempel, ini menyelisihi jema'ah salaful ummah. Wakilah fuma fatar Allah al khalka dan menyelisihi fitrah yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Bal Al kamar ayatun min ayatilah min asari makhlukati wahwa mau doan bis sama wahwa maal musafir wahin musafir ainamakana contoh cara bahasa yang menunjukkan bahwasanya arti kebersamaan itu tidak harus nempel tidak harus dempet tidak harus apa berjampingan kata beliau contoh bulan ya salah satu tanda kekuasaan Allah swt Padahal bulan itu termasuk makhluk yang paling kecil. Jika dibandingkan dengan arsnya Allah. Dibandingkan dengan langit dan bumi. Dibandingkan dengan kursinya Allah. Itu termasuk makhluk yang kecil. ya. Dan dia ada di atas. ya. Namun bulan kalau sudah muncul. Ya, dia selalu bersama orang musafir. Atau yang bukan musafir. Di mana saja mereka berada. Betul tak? Capek lah ada bulan ya antum jalan dari alamin sini sampai ke sidoarjo jalan kaki Ikut dah bulan itu bersama dah apakah bersama itu harus di atas kepala antum? Masya Allah kok ada bulan di atas kepala antum? Iya eh, itu namanya terang bulan bukan buat ini cara bahasa, eh, ya. ini kata Syekhul Islam Taimirahimal juga para ulama yang lain Salah satu contoh dalam segi bahasa kata-kata bersama nggak harus nempel, nggak harus Allah di mana-mana dengan zatnya bersama kita, ya. Dan sering juga kita sampaikan secara bahasa, antum mungkin ya yang pernah dulu mantan pacar, ya, dulu pernah waktu mungkin dah ada HP itu pakai surat saja, antum mengatakan, ya aku bersama dirimu di mana saja aku berada. Begitu tidak? Betul tidak? Ngaku, ah? Ha? Ya, alhamdulillah selamat, enggak apa-apa. Ya, mengaku dosa ketika sudah bertobat, ya itu sebagai pelajaran bagi yang lainnya, ojo niru-niru, ya. Apalagi ada dengan eh ya, sekarang HP dengan adanya gawai sekarang luar biasa. Ya, meskipun antum di Amerika sana atau di Eropa, di Australia, di Arab Saudi, ya istri antum di sini, antum ketika merayu sang istri Ea ya, mengatakan Ea ya, aku selalu bersamamu di mana saja aku apa perad lewat SMS, chat, Wee ada sebagainya betul tidak? Ucapan seperti itu, apakah disalahkan? Ya salah mas, masa ya dikatakan bersama secara bahasa ini suatu yang apa? Bisa diterima. Eh, namun itulah Alifit A ah, mereka pelajaran wala lugotan tidak paham bahasa tidak paham juga apa syariat. Wa Subhanahu Wa Taala Ya, itu bulan saja yang sekecil itu juga diungkapkan dengan bahasa yang seperti itu tidak ada masalah, ya apalagi Allah yang Maha yang Maha Besar. Naam. Raqibul ala khalqihi. Allah mengawasih hamba-hambanya, di mana saja hamba itu berada. Muhaiminan alaihim. Allah yang menguasai mereka, Mutaliyan yang mengetahui keadaan mereka. Ila ghairi dhalik min ma'ani rububiyyati. Dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan makna rububiyah Allah Swt. Waqulu hadal kalam ala didakaroh Allah Azza Wajalla min an-nafqul asy wa an-namaana hakun ala hakikatihi. Maka firman Allah yang mengatakan Allah ada di atas aras, namun Allah di mana-mana dengan ilmunya. Ini sesuatu yang apa? Merupakan kebersamaan yang hakiki. Ya, namun kebersamaan yang hakiki tidak harus apa menempel harus apa nempel tidak sama dengan dekat ya katakan -kata dekat tidak harus apa nempel Surabaya dekat dengan Bali ya jika dibandingkan dengan Irian misalnya apakah Surabaya harus eh de ya, nempel dengan Bali atau dengan ya Pulau Madura tidak harus terpisah dengan laut nggak harus nempel betul tidak dekat ya namun tidak harus apa menempel demikian pulau Allah dekat Wanahnu eh, akrab ilahimin hambri luarin. Kami kata oh, lebih dekat kepadanya daripada ular rehernya. Tidak arah namanya dekat, apa? Menempel. Sebab juga antum ketika pacaran setelah pernikahan. Eh, antum tinggal eh, kerja di nampi ke luar negeri atau di luar kota. Antum mengatakan eh, apa? Jauh di mata dekat di Hati-hati. Betul tak? Yang paham bahasa ya. Saya tidak paham. Ya, mohon maaf. Ini bagi mereka-mereka yang sudah mengalami masa-masa romantisme. Ya, yang belum, ya, sabar. Jadi kata-kata dekat. Itu adalah apa? Tidak harus namanya menempel atau dempet. Ya, harus menempel. Tidak harus. Ya, ini dalam segala bahasa demikian. Layak talila tahrif. Maka kata-kata. Ya, Allah dekat. Allah bersama. Ketika kita mengatakan itu dekat dengan ilmunya, dekat eh dengan pengawasannya, dengan pendengarannya bersama dengan ilmunya bersama, ini bukan apa? Takwil. Ini bukan menyimpangkan dari mana yang sebenarnya. Inilah bahasa Arab seperti ini. Begitu pula bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ini bukan takwil, ya. Namun inilah ahli mereka apa? Maling teriak maling. Lakin ka'annuhum 'ala anid dunul kadhiba. Misalnya Yudan An Na Daerah Kali Fisama An Sama Tukilu atau Diluhum. Namun perlu di sini untuk diperjelas lagi agar tidak ada prasangka-prasangka atau ya kayeran-kayeran yang salah tentang kata-kata Allah ada Fisama di langit. Ya. Bukan maknanya langit itu menaungi Allah. Naudzubillah ya. min darik. Kata-kata Allah di langit Atau di atas langit Itu bukan berarti Allah Yang pertama butuh kepada langit Allah tidak butuh kepada aras Bukan berarti aras itu menaungi Allah Meliputi Allah Tidak sama sekali Apalagi ditegaskan dari Allah di atas semua makhluknya Makhluk yang paling tinggi aras Allah ada di atasnya Maka otomatis Allah tidak diliputi oleh aras. Tidak ada yang di atas Allah. Sesuatu apapun. Ya, Allah yang maha. Mahatimi. Karena memang ada sebagian alipita mengatakan. Kalau kita mengatakan Allah ada di atas langit. Oh langit itu akan apa? Meliputi Allah. Kata-kata nah, mereka Allah di mana-mana. Lebih dasar. Ya, cuma itulah mereka. Bah. Nggak berakal. Tidak berpikir. Menuju kita. Ayah mengatakan kalau Allah di atas langit berarti Allah meliputi Allah diliputi oleh langit. Nah Kata-kata Allah di mana-mana apa enggak lebih parah? Naudzubillah min darik Allah di eh ya, jalan Taifat Apakah kata meliputi Allah? Naudzubillah min darik luar biasa kurang ajar mereka kepada Allah swt. Sekali lagi Allah di atas langit eh bukan berarti Allah butuh oleh langit, bukan berarti Allah diliputi oleh langit tidak sama sekali Allah yang meliputi langit dan bumi. Wahada batil Biijma alil ilmi wal iman, ya. Secara ijma, batil kalau mengatakan Allah diliputi oleh langit atau yang sejenisnya. Fatin Allahakatwas ya kursi usamawati wal arq. Kursinya Allah saja meliputi langit dan bumi seperti dalam ayat kursi wasia kursi usamawati wal arq. Maka Allahu akbar Allah yang lebih besar dari semuanya itu. Wahwalarium siku sama wati walardu antasula dialah Allah yang menjaga langit dan bumi jangan sampai eh, jatuh atau hancur Allah mengatakan wahyum siku sama antaku al ardi bi illabi Allah yang menjaga langit jangan sampai jatuh ke atas bumi kecuali dengan seizin dari Allah swt nanti pada kiamat Allah akan hancurkan idasamaun fatarat ayat ketika apa? Langit itu terbelah akan Allah hancurkan. Pada hari kiamat nanti. Namun sekarang Allah jaga. Wa min ayati antaku mas sama wal ardu bi amri. Di antara tanah dalam kekuasaan Allah. Tegaknya langit dan bumi. Dengan seizin dari Allah. Ila anqala. Sampai Syekhul Islam Timi Rahimullah berkata. Wa ma dhukira fil kita wa sunna min kurbi wa ma'iyatihi. La yunafi ma dhukira min uluwihi wa faqiatihi. Apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam Hadis tentang kedekatannya dengan hamba-hambanya, tentang kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya, ini tidak bertentangan dengan ketinggian Allah di atas arsnya, ya? Karena bisa apa? Dijamakan secara bahasa, secara kenyataan Allah dekat dengan ilmunya, zatnya ada di atas. Lang, seperti tadi, ayat manusia mengatakan rembulan bersamaku di mana sahaja aku berada, dia di atas. Namun apa? Dia bersamaku, dia dekat denganku. Fa'inna Subhanahu La Ilaha Kalamisi She'oon Fijami Nuutihin dan Allah Taala tidak ada satu yang serupa dengannya dalam segala sifat-sifatnya. Seandainya pun kata Paulus, seandainya tidak mungkin makhluk itu bersatu. Ucapan dia dekat dan dia tinggi dengan ya yang lainnya. Seandainya itu tidak bisa dalam makhluk, namun Allah bah. Eh, ya, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wataala. Wawaliun fi junwihih, karibon fi ulwihih. Allah Maha Tinggi, ketika dekat dengan hambanya dan Allah itu dekat dengan hambanya, meskipun Dia tinggi di atas arasnya. Ketinggian dan kedekatan Allah tidak saling tabrakan, bisa tak? Ya, eh, bagi mereka-mereka yang masih punya akal dan hati yang selamat. Paragraf yang terakhir wa isyru sahh al islam bil jumlatil akhirah wa yaqalu fi dunwi qaribun fi ulwi ila fi hadisi nuzul rabb ila sama'id dunya hina yabqa sulusul akhir min lain wa hadisu fi sahih muslim anna rasul sallallahu ma min yawmin aksar min an yu'ti kallahu fi min al nar min yaumil arafa wa inna ulaya junu yubahi bihim al malaika fa yaqulu ma aradaha ula kata syekh Muhammad Abdul Muslim al badr hadithullah taala syekhul Islam Allah pada ucapan terakhir tadi Allah tinggi namun dekat Allah dekat namun dia tinggi ini beliau mengisyaratkan kepada hadis tentang turunnya Allah ke langit ke langit dunia Allah sanggup. Ya, dia dalam satu waktu tinggi, di atas aras, namun dia juga apa? Turun ke langit dunia. Nah, ya Jangan disamakan dengan makhluk. Allah sanggup. Dalam waktu yang bersamaan, tinggi di atas aras, namun dia apa? Turun ke langit dunia seperti tiga malam terakhir. Demikian pula hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam sahih Muslim. Rasul bersabda, tidak ada suatu hari yang Allah lebih banyak memerdekakan hamba-Nya dari api neraka daripada pada waktu hari Arafah?" Bahwasannya Allah itu dekat Dengan jemaah haji ketika di Arafah Dia dekat Dengan penduduk Arafah Namun dalam satu waktu Allah tinggi di atas aras Karena kita yakini Ketinggian Allah itu sifat datia Apa sifat datia? Sifat yang selalu menempel pada Allah Tidak akan mungkin bisa apa? berpisah dari Allah Selalu Allah itu tinggi di atas arasnya Kapan dan dimana saja dalam keadaan apapun, Allah tinggi di atas arasnya, Allah ala Ali ya, Ali tinggi di atas semua makhluknya meskipun pada suatu saat Allah kan dekat dengan hambanya tidak bertentangan, Allah ala kulisya'in kodihah, eh, jangan disamakan dengan makhluk ini kata uh, Sheikh Abdul Masin Bad Al-Badar, Allah tinggi namun dekat dekat namun tinggi ini mengisyaratkan kepada dua hadis hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam terakhir, dan hadis Yaitu di padang Arafah Di ya, musim haji atau pada waktu Arafah Kemudian Allah membanggakan jemaah haji Di hadapan para mereka Seraya mengatakan apa yang diperbuat oleh mereka Yaitu jemaah haji tersebut Ini yang mungkin bisa kita sampaikan ya Sebelumnya saya ingin ya menunjukkan Ini kitab yang saya maksud kemarin Berapa yang waktu yang lalu Fikih Asmal Fusnah Ya, karangan Syaikh Abdurazak penghafzan abad. Ya ini aslinya yang sudah kita baca beberapa makna tentang Asmaul Husna yang terjemahannya. Alhamdulillah sudah saya terjemahkan. Ini diterbitkan eh, tahun 2010 edisi eh, cetakan pertama 2010. Ini saya terjemahkan dengan salah satu ustaz yang lain. Insyaallah pada beberapa saat yang akan datang kita akan sampai kepada Asmaul Husna. Ya, insya Allah pada ini ada pembahasan khusus tentang asmaul husna. Insya Allah kita usahakan ya untuk kita membaca makna maknanya dari eh, kitab ini. Ya, kalau mungkin ada yang punya kitab aslinya, silakan nanti di bawah atau terjemahannya. Insya Allah pada halaman 585, ya 85 sampai halaman 92 ini Syekh Abdul Mustain Al-Abbad menyebutkan 99 nama Allah. Ya, insyaallah kita akan sedikit meringkas, ya sekilas saja apa makna daripada nama-nama Allah tersebut dari kitab ini. Kalau antum berkenan. Berkenan enggak? Hah? Harus ya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Kalau mungkin ada satu dua pertanyaan tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu berkaitan dengan namanya hadisul wali. Hadis tentang wali Allah. Saya mau sebutkan secara lengkap hadisnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahawa saya rasul bersabda, Allah berfitman. ini hadis namanya hadis sahabat. Al-Qur'an. Allah berfitman. man ajali walian faqad ajantu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku kata Allah, aku mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abadi bishai' ahabba ilayya mimma iftara'tu 'alayhi dan tidaklah hambaku menegakkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari aku wajibkan kepadanya ini ciri wali Allah yang melaksanakan yang wajib-wajib yang wajib tentunya apa yang diwajibkan oleh Allah wa dan tidak akan mungkin dia bisa melakukan yang wajib kecuali dengan apa belajar, makanya wali Allah bukan orang yang jahil karena orang yang jahil enggak mungkin tahu kewajibannya makanya wali Allah cirinya apa Belajar, tahu mana yang wajib, mana yang halal, mana yang haram, mana yang ya wajib, mana yang dilarang. Kemudian kata Rasul Sallam dalam hadis kunci ini: "Walayyazalu abdiya, takkarab ilayah binawafil, hatta wahhiba. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang ya nyawafil. Ini ciri Wali Allah, yaitu melaksanakan yang wajib. Kemudian apa? Yang mustahab Yang wajib dulu Kemudian apa? Yang mustahab Jangan dibalik Yang wajib tinggalkan yang sunnah apa? Ya dilakukan Ini bukan wali Allah Karena dia meninggalkan yang yang wajib Kemudian kata Rasulullah al-Hadz Qusi ini Fa'idah ahbabtu Atau jika ya Dia sudah melaksanakan yang wajib Yang mustahab Maka aku mencintainya kata Allah Wahai abdi atau para bilai bin Awafil, hati wahai bapa dirinya kepada dengan yang Nawafil yang mustahab sampai aku mencintainya. Faida ahbab kuntu samahu alarias maubih. Kalau aku sudah mencintainya, kalau terjemahannya memang seperti tadi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengarkan dengan dengannya. Memang ini banyak yang pahami terutama oleh kelompok, wah jadi lujud, manunggaling kaulah kusi, itu wali Allah bersatu karena Allah menjadi telinganya, ya, basarahu aladzimu sirubih dan Allah menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, makanya tidak semuanya bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, enggak bisa mewakili, ya, namun apa maknanya kalau itu tidak benar? maknanya kata pak ulama Allah akan yusadit meluruskan pendengaran sang wali tersebut, ya sang wali enggak mungkin mendengarkan rigi dan Sada seterusnya, itu bukan wali Allah itu wali syetan, ya dan wali Allah ya akan diluruskan penglihatannya, tidak melihat yang haram, ya kemudian wajahu allah tiap-tiap shubiah dan kalau aku sudah mencintainya Eh, ya, aku akan meluruskan tangan yang dia pak memukul dengannya ketika mungkin jihad dan sebagainya. Wari jelawatiyam shibha dan aku akan meluruskan langkahnya. Tidak melangkah kecuali kepada yang walain salamilau tiana. Jika dia minta aku akan beri walain ista'adeng lau idana. Dan jika dia minta perlindungan, aku akan apa? Lindungi. Asy'ikh Muhammad bin Salihim rahimahullah dalam akhir kitab Al-Quaidul Muslah Alhamdulillah sudah kita khatamkan di masjid al sijrah dulu beliau menyebutkan di antara syubhat Al-Bid'ah yang menuduh kita juga mentakwil pakai hadis ini kata mereka, kalian mengatakan kita mentakwil, kalian juga salafi mentakwil, buktinya apa? kalian mentawil. Allah menjadi pendengaran wali, kalian takwilkan dengan Allah meluruskan ya, maka kita katakan redaksi Hadits kudsi ini tidak mendukung keyakinan kalian Yang mengatakan Allah bersatu dengan wali-walinya Kenapa? Di dalam hadis itu dari awal sampai akhir Allah memisahkan antara dirinya dengan apa? hambanya Tidak mengatakan Allah bersatu Coba awal hadis tadi mengatakan apa? Man adali walian Barang siapa musuh ya? Bah? Waliku Di situ ada Allah, ada wali Kemudian pada akhir hadis itu Allah mengatakan jika dia minta aku akan beri. Kalau bersatu nggak bisa dipisahkan. Mana yang minta, mana yang apa? Memberi. Ya, jadi kata para ulama, jangan Sheikh Mahmud Sheikh Semin. Redaksi ayat ini dari awal sampai akhir memisahkan antara al-qalb dengan makhluk. Maka tidak sama sekali benar kalau dikatakan ini berarti wah, yaitu wujud manunggalin kalau gusti bersatunya Allah dengan para para walinya makanya apa, dimaknai seperti itu, karena enggak mungkin Allah menjadi pendengaran wali na'udhu bila min dalik, makhluk yang hina dina, enggak mungkin Allah menjadi apa, pendengarannya Allahu Akbar ya, secara apa, ya, syariat dalil sudah tidak ada benar demikian secara fitrah atau mener mau menerima kalau dikatakan Allah menjadi pendengarannya wali na'udhu bila min dalik ya. kalau wali masuk ke toilet Allah bersama mereka di toilet Naudzubillahin darit Allah menjadi ayah eh, kakinya Naudzubillahin darit ketika sang wali keperat Allah menjadi kakinya wali Naudzubillahin darit secara fitrah ayah tidak mungkin ayah apalagi didukung dengan nash tadi atau redaksi hadis tadi maka makna sekali lagi Allah menjadi pendengaran itu artinya adalah Allah meluruskan pendengaran sang sang wali Wallahu ta'ala taulala. Ah ini ada bisikan syaitan. Kalau Allah Alahul Ihsan qadir. mungkinkah Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Allah? Ini sudah kita jelaskan di kerampis. Ini termasuk bisikan apa? As syaitan. Maka kita ucapkan, A'udhu Billahi Aman tu Billah wa bi Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kita yakini Allahu Akbar. Allah yang Maha Ba. Besar gak akan mungkin ada yang lebih besar daripada Allah. Kemudian berhenti dari stop syubat ini. Paham ya? ya memang ini adalah apa? Salah satu bisikan asetan. Jangan diteruskan. Nanti anu gila. Ya. Bagaimana jika orang tua melarang berjenggot. Dan menganggap kita menjalankan sunnah. Tetapi tidak menjalani kewajiban taat dengan orang tua. Ya kita sampaikan. Allah mewajibkan kita untuk mentaatinya dan mentaati Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara mutlak. Adapun taat kepada siapapun dari manusia, selain Rasul tadi itu ketaatan yang mukayat yang terikat. Rasul mengatakan, la to'at alim makhluk infimasiatul al khaliq. Tiada ketaatan kepada makhluk dalam memasyadapa alkhalik yang memelihara jenggot. Perintah Allah dan Rasulnya. Ya eh, Allah mengatakan, ati Allah ati Rasul taatilah Allah dan taatil Rasul dan Rasul mengatakan, afulihha peliharalah jenggot itu perintah Rasul dan perintah hukumnya wajib. Kalau orang tua melarang berarti bertentangan antara perintah Allah dan Rasulnya dengan perintah orang tua mana yang kita dahulukan? Ah, eh, perintah Allah dan Rasul kita katakan bahwasanya ini bukan sekedar sunnah eh, dalam arti yang ditinggalkan. Tidak mengapa. Ini adalah sunnah Rasul dalam arti wajib. Ya, sunnah Rasul betul. Namun ini sunnah yang berarti wajib. Karena Rasul mengatakan, Apul lehak, pelihara jenggot. Ya, eh, maka tidak ada kewajiban mentaati orang tua pada Rasul. Meskipun kita sampaikan dengan cara yang apa? Yang baik. Mungkin orang tua enggak paham. Apalagi ah, di sana banyak syubahat. Eh, kita sampaikan dengan cara yang yang baik. Tetap kita apa pelihara jenggot. Dan kita tampakkan akhlak yang baik. Semakin panjang jenggo kita semakin kita berakhlak yang baik kepada orang tua kita jangan malah kurang aja namun tetap kalau orang tua merintahkan kepada yang baik kita apa tolak insyaallah awal-awalnya saja ada pertentangan namun kalau sudah ya lama pasti akan bosan juga ya yang penting antu koma. ya intasollaha yang surga waytabit akjama kon ya ada yang lain sebelum kita akhiri ya kapat Ya, ya. Kalau di tengah-tengah sholatul lail, ya, Atau tahajud, kemudian azan, wallahu a'lam, ya wala tu betilu akmalakum. Allah mengatakan jangan diputus, ya solat kalian. Kecuali kalau masih lama, oh sudah mau tinggal selesai, teruskan. Eh ya, kalau kecuali masih takut atau ehran, azan subuh ya sudah tinggalkan, ya wallahu a'lam. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Aqulu wa akhru anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.